Стівен Кінг Цикл Темна Вежа. Книга шоста, Пісня Сюзанни. Одинадцятий куплет, письменник. 1. Діставшись до невеличкого торговельного центру в місті Бричтоні, супермаркет, пральня й навдивовижу капітальна аптека, обидва і Роланд і Едді одразу ж це відчули. Ні не лише спів, а й нагромадження сили. Вони підносились на ній вгору, немов якимсь шаленим чарівним ліфтом. Едді вловив себе на думках про магічний порошок Дзвінки і магічну пір'їну Дамбо. Дзвінка Тінкербелл – пустотлива і капризна фея з повісті Джеймса Барі, Пітер Пен і Венді. За сюжетом, якщо вона посиплена когось своїм магічним порошком, той зможе літати. Дамбо – тупенький, зневажлива кличка слоненятка Джамбо, героя книжки Гелен Еберсон та одноіменного діснеївського мультфільму. Дамбо навчив літати, махаючи величезними вухами, його єдиний друг – Мишеня Тімоті, за допомогою нібито магічної пір'їни. Відчуття було схоже на те, ніби вони наближалися до Троянди, і в той же час зовсім не таке. Не було почуття піднесеної святості чи безгрішності у цьому містечку в Новій Англії, Проте щось тут таки діяло, і було воно потужним. Едді вів машину від Істонгема до Бричтона, керуючись знаками, що провадили його з одного путівця на інший, і попутно відзначав ще дещо, неймовірну свіжу виразність цього світу. Літні соснові ліси виражали такою глибокою зеленню, якої він не просто ніколи не бачив, а навіть уявити собі раніше не міг. Від пташок, що шугали в небі, в нього буквально перехоплювало подих. Навіть від звичайнісіньких горобців. Кожна тінь на землі виглядала м'якою і об'ємною. Якщо хочеш, нахились. Скрути, мов клапоть оксамиту, і забирай. Нарешті Едді запитав у Роланда, чи і той відчуває щось схоже. «Так, Едді», – відповів Роланд. «Я відчуваю». І бачу, і чую. Просто ніби на дотик. Едді кивнув. Він мав таке саме відчуття. Цей світ виглядав реальнішим за саму реальність. Цей світ, він антитодеш. На краще значення він не спромігся. Схоже, вони опинилися в самісінькій серцевині променя. Едді відчував, як їх несе вздовж нього, ніби рікою крізь ущелину в бік водоспаду. «Але я боюся», – продовжив Роланд. «У мене таке відчуття, ніби ми наближаємося до центру всього. Може так статися, навіть до самої вежі. Тож зрозуміло, що після всіх тих років, після того, як сам цей похід став для мене всім, його кінець лякає. Едді кивнув. У нього аналогічно. Звісно, що страшно, якщо навіть не сама вежа випромінює цю надзвичайну силу, то й тоді це все одно робить щось потужне і страшне, пов'язане з Трояндою. Але не зовсім тотожне їй. Двійник Троянди. Може бути і таке. Роланд зативився на автостоянку на людей, котрі вешталися під літнім небом, по якому повільно сунули пухкі й товсті хмари. І, схоже, не усвідомлював, що світ навкруг них потужно співає, що всі ті хмари пливуть в небесах своїм одвіку відомим їм шляхом. Вони не усвідомлювали власної краси. Стрілець промовив. Найжахливішим для мене було б досягти вежі і побачити, що горішня кімната «Порожня. Так я гадав. Бог усіх Всесвітів мертвий. Або його навіть не існувало ніколи. Але тепер уяви собі, Едді, що там хтось справді є. Якийсь очільник. Хтось, хто виявиться... Він не зміг закінчити цієї фрази. Її спробував закінчити Едді». Хтось, хто виявиться усього лиш черговим гівнюком. Ти це хотів сказати. Бог не мертвий, але він злостивий недоумок. Роланд кивнув. Це було не зовсім те, чого він боявся, але на його думку Едді влучив принаймні десь поряд. Роланде, як таке може бути, зважаючи на те, що ми зараз відчуваємо? Роланд знизав плечима. Мовляв, усяке трапляється. «У будь-якому разі, чи маємо ми інший вибір?» «Не маємо», – з сумом підтвердив Роланд. «Все і всі служать променю». Хто знає, що то була за потужна співоча сила, але надходила вона з дороги, яка вела знову в бік лісу, на захід від торговельного центру. Напис на вказівнику «Канзас Роуд» навернув думки Едді до Дороті і Блейна Моно. Він перемкнув трансмісію їхнього позиченого Форда і рушив уперед. Серце билося в грудях ритмічними, сильними зойками. «Чи не так почувався Мойсей, коли наближався до палаючого куща, в якому його чекав Бог?» – подумалося Едді. «Чи не так само почувався Яків, коли прокинувся у таборі і побачив незнайомця, осяйного і гарного Янгола, з яким йому випало боротися. Мабуть, що так, вирішив він. Він був певен, що добігає кінця черговий етап їхнього походу. Попереду чергова відповідь. що Бог жив на Канзас-Роуд, у містечку Бричтоні, у штаті Мен, таке мусило б звучати безглуздо, але виявилося, що ні. «Тільки не вбивай мене на смерть», – подумав Едді і повернув на захід. «Я мушу повернутися до моєї коханої, тож прошу, не вбивай мене на смерть, ким би або чим би ти не був». «Друже, мені так лячно», – промовив він. Роланд сягнув по його руку і стиснув її. Два за три милі від торговельного центру вони під'їхали до ґрунтового шляху, який відгалужувався ліворуч і зникав між сосен. Вони вже проминули кілька відгалужень, повз котрі Едді проїхав, не зменшуючи постійної швидкості 30 миль на годину. Але тут він зупинився. Обидва вікна в машині були опущені. Чутно було шум вітру між дерев, невдоволене каркання якоїсь ворони. Не дуже віддалене гуготіння моторного човна, вібрацію двигуна їхнього форта. Не рахуючи складеного із сотень тисяч співочих голосів акорду, тільки ці звуки і було чутно. На табличці, якою було позначено поворот, містився лаконічний напис «Приватна дорога». Проте Едді кивнув. «Це тут?» «Так, я знаю. Як твоя нога?» «Болить, не переживай за неї». «Зможемо?» «Мусимо», – сказав Роланд. «Ти правильно зробив, що привіз нас сюди. Саме тут друга половина – ось цього». Він поплескав себе по кишені, де лежав документ, за яким правоволодіння пустирам передавалося корпорації Тет. «Гадаєш, цей кінг – він близнюк Троянди?» «Правду кажеш». Посміхнувся Роланд тому, якими словами він це відповів. А Едді подумав, що вкрай рідко він його бачив аж таким сумним. «Ми набралися тих фраз, якими розмовляють у кальї. ж? Першим Джейк, а тоді й усі решта. Але це минеться». «Рушаймо!» – промовив Едді. І це не прозвучало, як запитання. Отож. І попереду небезпека. Хоча, можливо, не така вже й велика. То їдемо? Завжди, хвилько, Роланде. Ти пам'ятаєш, Сюзанна згадувала про чоловіка на ім'я Мозес Карвер? А, діля... Тобто, діловий чоловік. Він перейняв на себе бізнес її батька, коли Сей Голмс помер. Я правильно кажу? «А вже ж! Він іще й хрещений батько Сюзі. Вона казала, що йому можна цілком довіряти. Пам'ятаєш, як вона напосілася на мене з Джейком, коли ми припустили, що це він міг поцупити гроші компанії?» Роланд кивнув. «Я довіряю її думці», – сказав Едді. «А ти як?» «Так. Якщо Карвар справді людина чесна, ми могли б запропонувати йому зайнятися подальшим вирішенням проблем, котрі ми маємо у цьому світі. Здавалося б, це абсолютно нікчемна тема, порівняно з тією силою, що, як відчував Едді, нортує навкруг нього. Але він вважав інакше. Їм може випасти лише один шанс на те, аби вберегти Троянду і забезпечити її подальше існування. Вони все мусять зробити правильно – і, як розумів Едді, це означає зважати на волю долі. Словом, на К. Сюзі каже, що Голмс Дентал коштувало 8, а то й 10 мільйонів, коли ти, Роланде, вичепив її з Нью-Йорка. Якщо Карвар такий фахівець, як мені хочеться про нього думати, ця компанія мусила б зараз коштувати від 12 до 14 мільйонів. Це багато. До фіга підтвердив Едді, обводячи обрій помахом руки. І Роланд кивнув. «Звучить дивно використовувати прибуток від стоматологічних операцій на спасіння Всесвіту, але я кажу саме про це. І гроші, котрі їй залишила зубна фея, можуть стати лише початком. Той же Майкрософт, наприклад. Пам'ятаєш, я казав про це Тауеру?» Роланд кивнув. «Пригальмуй, Едді!» «Заспокойся, я тебе прошу». «Вибач», – погодився Едді, набираючи повні груди повітря. «То на мене так це місце подіяло. Цей спів, обличчя. Ти бачиш ці обличчя крізь дерева, серед тіней?» «Дуже добре, бачу». «Я трохи божеволюю від усього тут. Зрозумій мене, я кажу про те, що можна було б об'єднати Голмс Дентал і тет а тоді скористатися нашим знанням майбутнього і перетворити це утворення, наче не найбагатшу корпорацію за всю історію світу. Зрівнятися ресурсами з корпорацією Сомбра, а може навіть і з самим північним центром позитроніки. Роланд знизав плечима, а тоді підняв руку, ніби запитуючи Ведді, як той може балакати про гроші в присутності неймовірної сили що лавою суне осереддям променя, і крізь них самих. Від цієї сили в них сторч стоїть волосся на потилицях, тремтить у переніссях, а кожна лісова тінь перетворюється на задивлене лице. Так, ніби тут зібралися юрми народу, щоб побачити, як вони будуть грати апофеоз їхньої драми. — Мені зрозумілі твої відчуття, але це теж важливо, — виголосив Едді. Повір, це дуже важливо. Ти можеш уявити собі таке, що ми могли б швидко акумулювати капітал і купити північний центр позитроніки, ще до того, як він ввійде в силу у цьому світі. Роланде, ми маємо можливість повернути справи по-іншому. Так само, як однією лопатою можна спрямувати в інший бік навіть наймогутнішу річку, якщо зробив це у її верхів'ї. Там, де вона усього лише струмочок. Роланд на це блимнув очима. Перейняти владу, спрямувати її діяльність на досягнення нашої мети, а не багряного короля. Так, це либонь можливо. Так воно чи ні, але ми мусимо пам'ятати, що ми граємо не тільки за 1977-й, чи 1987-й рік, звідки я сам, або за 99-й, до якого потрапила Сюзі. Едді усвідомив, що до того року Кельвін Тавер уже може померти, а Гарон Діпно мертвим буде напевне. Їхній фінальний акт у драмі «Темна вежа» – врятування Доналда Калагена від братів Гітлера – давно буде зіграно. А їх обох зметано зі сцени. На Галявину в кінці шляху. Разом з Гешером і Гудсом, Бенніс Лайтменом і Сюзен Дельгадо. Калія, Калаген, Сюзен, Сюзанна і Цокцоком, ба навіть Блейном з Патрисією. Роланд і весь його катет також відійдуть на ту галявину рано чи пізно. Наприкінці, якщо їм вистачить самовбивчої відваги і фантастично поталанить, залишиться стояти лише темна вежа. Якби їм пощастило вщипнути північний центр позатроніки ще у Пуп'янку, Можливо, вдалося порятувати і всі ті промені, що вже було зруйновано. Та навіть якби й не вдалося, принаймні, щоб підтримувати вежу на її місці, вистачило б і двох променів – троянди в Нью-Йорку і чоловіка на ім'я Стівен Кінг у штаті Мен. Едді не мав аргументованих доказів щодо цього. Лише просто віру в своєму серці. «А граємо ми, Роланде, за віки», Роланд стиснув руку в кулак, легенько стукнув по запелюженій панелі старого Форда Джона Калема і кивнув. «Будь-що може протривати на тій ділянці. Ти це усвідомлюєш? Будь-що. Якась будівля, парк, пам'ятник або Національний інститут звукозапису. Поки там, залишає... Поки там залишається троянда. Цей дядько, Карвер, може легалізувати корпорацію тет, можливо, працюючи разом із здібно». «Так», – погодився Роланд. «Мені сподобався діпно. У нього правдиве обличчя». Едді теж так думав. «У будь-якому разі вони можуть скласти юридичний документ, яким буде захищена Троянду, аби Троянда залишалася там завжди, щоб не трапилось. І я відчуваю, що так воно і буде». І в 2007-му, і в 2057-му, у 2525-му, у 3700-му, чорт забирай, у 19000 році. Я гадаю, вона буде завжди там рости. Бо хоч вона й тендітна, але все ж таки, на мою думку, безсмертна. Проте ми мусимо все зробити правильно, поки маємо на це шанс. Бо цей світ ключовий. У ньому нема шансів десь трохи щось підпиляти, якщо ключ не обертається. Не думаю, щоб у цьому світі можна було б якусь подію переробити наново. Роланд трохи посидів замислено, а тоді показав на ґрунтовий шлях, що губився поміж дерев, і вів у ліс задивлених облич і співочих голосів. Серед гармонії всього, що наповнює життя значенням і сенсом, що тримається правди, що визнає білість. А як ти думаєш, Едді, той чоловік, котрий живе наприкінці цієї дороги, чи він насправді людина? Гадаю, що так. І не лише тому, що нам так розказував Джон Калем. Я відчуваю це отут. Едді поклав собі руку на груди, на серце. І я також. Ти так кажеш, Роланде? А тож, кажу, а він безсмертний, як ти гадаєш? Бо я багато всякого надивився за всі ті роки, а чуток наслухався ще більше, але ніколи не чув про чоловіка або жінку, котрі б жили вічно. Не думаю, що він потребував безсмертя. Гадаю, єдине, що йому треба робити, це писати правильну історію. Бо деякі історії якраз і живуть вічно. В очах Роланда зблиснуло розуміння. Нарешті, подумав Едді, нарешті він уторопав. Але як же довго він сам не міг до цього дійти, а потім ще й таке проковтнути. Господи, після всіх тих інших чудес, які він бачив, мусив би і зрозуміти. Проте останній крок йому довго не вдавалося зробити. Навіть після того, як йому стало зрозуміло, що людина з плоті й крові, живий отець Калаген, вистрибнув з роману «Салем злот», він не міг ще зробити той рішучий крок. Зарушило його тільки тоді, коли він довідався, що Коп сіті міститься в Бронксі, а не в Брукліні. Принаймні в цьому світі. Єдиному світі, що має важливе значення. А може його нема вдома? Промовив Роланд тоді, як світ навкруг них застиг в очікуванні. «Може, чоловіка, котрий створив нас, немає вдома? Ти ж знаєш, що він там!» Роланд кивнув, і в його очах засвітилися ті давні вогники, відблиски того вогню, що ніколи і не згасав, того, що освітлював весь його шлях вздовж променя від самого Гілеаду. «Тоді їдьмо!» – вигукнув він хриплим голосом. «Рушай заради отця твого. Якщо він Бог – наш Бог. Я подивлюся йому в очі і спитаю в нього дорогу до вежі». «А хіба ти спершу не спитаєш, як дістатися до Сюзанни?» Щойно це питання злетіло в Едді з язика, як він уже пошкодував, і молився про те, щоб стрілець не відповідав йому. І Роланд не відповів. Він лише крутнув рештками пальців на правій руці. «Їдьмо! Їдьмо!» Едді вімкнув передню передачу і спрямував форт Джона Калема на просіку. Вони поїхали у величну співочу силу, котра пронизувала їх немов вітер перетворювала їх на щось не менш ілюзорне, ніж думка або сновидіння в голові якогось сплячого бога. Три. За чверть милі дорога розгалужувалась. Едді вибрав ліву гілку, хоча на стрілці, що вказувала туди, було написано «Равден», а не «Кінг». Здійнята ними курява висіла у дзеркальці заднього огляду. Спів, солодко дурманив, пливучи крізь нього, мов спирт. Волосся так і стерчало в нього на голові, а м'язи тремтіли. «Візьмися він зараз діставати зброю», – подумав Едді. Клятий револьвер, мабуть, випав би йому з руки. Та якби він його навіть утримав, перецілитися все одно не зміг би. Незрозуміло, як чоловік, котрого вони шукали, може жити так близько біля цього співу, спати і їсти, не кажучи вже про написання тих своїх історій. Та, звісно ж, Кінг не просто жив побіля цього звуку. Якщо здогадка Едді правильна, саме Кінг і був його джерелом. Але якщо він має родину? Як ведеться їм? І навіть якщо й немає, то як щодо його сусідів? Праворуч виринула під'їзна алея. «А... стоп, Едді!» Сказав ці слова Роланд, але абсолютно не схожим на свій голос. Він різко зблід, що видно було навіть крізь його кальїнську засмагу. Едді зупинився. Роланд незграбно смикав ручку на дверцятах зі свого боку, але не зміг їх відчинити, тож по пояс вистромився у вікно. Едді почув, як пряжка його ременя дряпонула хромовану смужку, що обрамляла вікно Форда, і виригав просто наоган. Коли Роланд знову гепнувся на сидіння, вигляд він мав виснажений і водночас схвильований. Очі, що зустріли погляд Едді, сяяли древньою синявою. Поїхали. «Роланде, ти певен?» Роланд лише крутнув пальцями, дивлячись прямо вперед. Крізь запелюжене лобове скло форта. «Їдьмо!» «Їдьмо заради отця твого!» Едді рушив. Чотири. Дім був того типу, що його торговці нерухомістю називають «ранчо». Едді це не здивувало. Його здивувало інше. Те, яким скромним був цей дім. Тоді він змусив себе пригадати, що не кожен, хто пише, – багатий письменник. А стосовно молодих авторів, цю істину треба ще і надвоє ділити. Випадковий мимодрук, вочевидь, зробив його другий роман «Раритетом» у середовищі бібліоманіяків, Проте Едді мав сумніви, що Кінг отримував із таких продажів авторські гонорари. Чи роялті, як вони це називають. А проте на розворотному майданчику стояв новенький джип Черокі з ловкеньким індіанським візерунком, намальованим на борту, з чого також можна було судити, що Стівен Кінг не голодує заради свого мистецтва. Перед будинком містився дитячий манеж з дерев'яними драбинками і розкиданими навкруги пластмасовими іграшками. У Едді від його вигляду тьохнуло серце. Каль'я навчила його чітко. Діти ускладнюють проблеми. Судячи з іграшок, діти, що живуть тут, ще маленькі. І ось до них приїздять двоє дядьків, озброєних великокаліберними револьверами. Дядьків, котрі саме зараз не зовсім при добрім розумі. Едді заглушив двигун Форда. Каркнула ворона. Гудів моторний човен, судячи зі звуку, більший за той, що вони чули раніше. Поза будинком яскраві промені сонця відбивалися від синьої води. І голоси співали. «Ком, ком, кама, кама, комала!» Грюкнуло. Це Роланд відкрив дверця та машини і виліз на двір, трохи похитнувшись. Поранене стегно, сухий крутій. Виліз Едді, розминаючи занімілі немовчужі ноги. «Таббі, це ти?» Голос долетів з-за правого рогу будинку. А тоді поперед того голосу, поперед чоловіка, якому він належав, з'явилася тінь. Ніколи Едді ще не бачив тіні, котра б наповнювала його таким страхом і цікавістю. Він подумав і то з абсолютною ясністю. «Звідти йде мій творець?» «Це він, атож, правду кажу». А голоси співали. Комала ком йокала мене. Ось той, хто створив мене. Ти щось забула, Любонько? Тільки останнє слово прозвучало з отим східним протягом. Любонько. На такий манер його промовив би Джон Калем. А тоді з'явився і сам господар будинку. Особисто. Побачив їх і зупинився. Роланда він побачив і застиг. Разом з цим замовкли і співочі голоси, і гудіння човна на озері, схоже, теж припинилося. На якусь мить весь світ завис у повітрі. А тоді цей чоловік розвернувся і побіг. За мент до того Едді ще встиг помітити жахливий зблиск впізнавання на його обличчі. Слідом за ним, немовкіт за пташкою, блискавично метнувся Роланд. 5. Але ж сей кінг не пташкою був, а людиною. Літати він не вмів, а тікати не мав куди. Бокова галявина спускалася з положистого пагорба, вид якого псувала лише бетонна брила, де міг бути або колодязь, або якийсь каналізаційний люк. Поза галявиною лежав пляжик, завбільшки як поштова марка, де теж було розкидано іграшки. А далі тільки озеро. Чоловік добіг до берега, стрибнув у воду, а потім повернувся та так незграбно, що ледь не впав. Роланд посеред гонитви застиг на пляжному піску. Вони зі Стівеном Кінгом втупились одне в одного поглядами. Едді стояв ярдів за десять позаду Роланда, дивлячись на них. Знову розпочався спів, а разом з ним і гудіння моторного човна. Можливо, вони й не припинялися, проте Едді вважав інакше. Чоловік у воді затулив собі очі долонями, як то роблять діти. «Вас тут нема!» – промовив він. «Я тут, сей!» – відгукнувся Роланд. Голос його звучав м'яко і разом з тим благовійно. «Прибери руки з очей Стівена з Бридштона. Прибери їх і добре мене роздивися». «Можливо, в мене щось з нервами», – промовив чоловік у воді, але повільно опустив руки. На очах в нього були окуляри в простій чорній оправі з товстими скельцями. Одну їх дужку було полагоджено шматочком клейкої стрічки. Волосся він мав чи то чорне, чи темнорусяве. От борода та точно була чорна, з окремими яскравими пасмами ранньої сивини – Одягнений він був у сині джинси і майку з написом «Рамонес Рокет Тураша» габа -габа – за З Рамонес – рок-гурт із Нью-Йорка, який іноді називають першою панк-групою. «Ракета на Росію» – назва їхнього третього альбому. Безглузда фраза габа, -габа із пісні «Йолоп» стала гаслом їхніх фанатів. Між іншим, саме Рамони написали титульну пісню до фільму «Кладовище домашніх тваринок», знятого за одноіменним романом Кінга. Скидався він на товстуна середніх літ, хоча насправді й товстим ще не був. Високий, з блідим обличчям попелястого відтінку, як у Роланда. Едді без особливого здивування відзначив собі, що Стівен Кінг вельми схожий на Роланда. Через різницю в віці ніхто не сприйняв би їх за близнюків. А от як батька і сина, а вже ж, легко. Роланд тричі ляснув собі по горлу. Тоді ще й головою струснув. Цього виявилося недостатньо. Це не допомогло. Едді зачудовано і злякано побачив, як стрілець вклякає на колінах серед яскравого іграшкового мотлоху перекладаючи собі до лоба покривлену долоню. «Хайл – творець історій», – промовив він. «Вітають тебе, Роланд Дескін з Гілеаду. Це я. Та Едді Дін з Нью-Йорка. Чи ти відкриєшся нам, як ми відкриємося тобі?» Кінг розреготався. Після таких сильних слів, промовлених Роландом, Едді вразив цей сміх. «Я... чоловіче, цього бути не може. А тоді до самого себе. Чи може? Може?» Роланд, стоячи так само на вколюшках, проваджував собі далі, ніби чоловік у воді щойно не сміявся і ні слова не проказав. «Чи ти бачиш нас такими, якими ми є насправді? І те, що ми робимо?» «Ви – лебонь-стрільці, якщо ви дійсно справжні!» Кінг уважно вдивлявся у Роланда крізь свої товсті скальця. «Стрільці, що шукають темну вежу!» «Так воно і є!» – подумав Едді. А голоси наростали, і сонце зблискувало на синій воді. «Досто так!» «Правду кажеш, сей! Ми потребуємо допомоги і підтримки!» Стівена Збридштона, можеш ти нам їх надати? Містере, я не знаю, хто ваш товариш, але щодо вас, чоловіче, то я вас створив. Ви не можете стояти там, уже тому, що єдине місце, де ви насправді існуєте, розташовується тільки отут. Він вдарив собі по лобі кулаком, немов пародіюючи Роланда. Тоді показав на будинок. Той його будинок, типу ранчо. «І ще там. Там ви теж існуєте, я гадаю. У шухляді стола. А може в ящику в гаражі? Ви незакінчений текст. Я про вас не згадував уже цілих... цілих...» Голос його стишився. Ось він почав похитуватись, як робить той, хто прислухається до ледь чутної чарівної музики. А потім коліна йому підігнулись. Він упав. «Роланде!» – заволав Едді, врешті кидаючись наперед. «Та в нього ж клятий серцевий напад!» У той же час розуміючи, чи глибонь тільки сподіваючись на краще. Бо спів ані скилочки не стишився. І обличчя серед дерев і тіні залишалися так само ясними. Стрілець нахилився і підхопив кінга, котрий вже почав потроху очунювати, під пахви. Він лише знепритомнів, та й хто б йому міг дорікнути. Допоможи мені віднести його до будинку. 6. У хазяйській спальні в око впадали розкішний вид на озеро та огидний пурпурового кольору килим на підлозі. Едді сидів на ліжку і бачив крізь двері ванної кімнати, як Кінг знімає з себе мокрі кросівки і верхній одяг. Потім на мить зникає з прорізу дверей за викладеною кахлями стіною, щоб поміняти мокрі труси на сухі. Він не протестував, коли Едді пішов за ним до спальні. Щойно прийшовши до тями, а непритомним він залишався не довше за 30 секунд, він проявив ледь не надприродний спокій. Ось він вийшов з ванної і грушив до комода. «Це якийсь жарт?» – спитав він, риючись там у пошуках сухих джинсів і свіжої майки. «Кінгове житло», – підказувало Едді, – що тут водяться гроші. Принаймні хоч якісь. Хто зна, про що міг промовляти його одяг? «Це те, що нафантазували Мак Макатчен і Флойд Колдарвуд». Персонажі романів Стівена Кінга «Салем Злот» Цикл вовкулака – воно. Я не знаю таких людей, і це не жарт. Певно, що ні, бо це люди нереальні. Кінг просунув ногу в холошу джинсів. Говорив він до Едді розсудливим тоном. Маю на увазі, що це я їх вигадав. Едді кивнув. Та я якось здогадався про це. Але він все одно реальний. Я разом з ним уже... «Скільки?» Едді пригадати не міг. «Досить довго». «То ти вигадав його, а мене – ні?» «Ти вважаєш себе знехтуваним?» Едді розсміявся, але він і справді почувався так, ніби ним знехтували. Ну, хіба трішечки. Можливо, Кінг поки ще не дійшов до нього. Якщо так, то він не цілком у безпеці. Хіба ні?» «Я не почуваюся так, ніби в мене щось з головою», – сказав Кінг. «Проте навряд чи хтось в собі таке помічає». «У тебе все гаразд з головою, сей. Але я добре розумію твоє відчуття. Цей чоловік...» «Роланд. Роланд з Гіладу. Правду кажеш». «Я не пам'ятаю, чи в мене було щось про Гілеад», – зауважив Кінг. Треба б перечитати, якщо знайду той рукопис. Але звучить гарно. Як оте нема бальзаму в Гіладі. Початок фрази з біблійної книги пророка Єремії. Хіба ж нема бальзаму в Гілеаді? Хіба там лікаря нема? Я щось не дуже розумію. Та все гаразд, я й сам себе допуття не розумію. Кінг узяв із комода сигарети полмол і закурив. Розказуй далі. Він витяг мене крізь двері між його світом і цим. У мене теж були відчуття, ніби я з глузду з'їхав. Едді було витягнуто не з цього світу. Те саме та трішечки не те. А ще його тоді сильно кумарило. Дуже хотілося героїну. Але навіщо перевантажувати деталями і без того складну ситуацію? До того ж було одне питання, яке він бажав з'ясувати». Перш ніж вони воз'єднаються з Роландом, і почнеться справжня балачка. «Скажи мені, будь ласка, сей Кінг, ти знаєш, де розташовуються копсіті? Кінг перекладав монети і ключі з мокрих джинсів до сухих. Праве око він заплющив від диму, що тягнувся вгору з затиснутої в кутику губ сигарети. Та тут він підвів голову і здивовано запитав у Едді. «Це якась каверзна загадка?» «Ні. А ти в мене не вистрілиш за того твого револьвера, якщо я відповім неправильно?» Едді злегка посміхнувся. Як на Бога, Кінг виглядав не таким уже і неприємним дядьком. Тоді він нагадав собі, що Бог убив його меншу сестричку, використавши як знаряддя п'яного водія, а також його брата Генрі. Бог створив Енріко Балазара і спалив живцем Сюзен Дельгадо. Посмішка його зів'яла, але він відповів. «Ні в кого тут не стрілятимуть?» «У такому разі я вважаю, що Коапсіті розташовується в Брукліні. Звідки, судячи з твого акценту, ти й походиш? То як, виграв я ярмаркову гуску?» Едді здригнувся так, ніби його хтось вколов шпилькою. «Що?» «Та це просто у моєї матері була така примовка». Коли ми з моїм братом Дейвом робили все, що було треба, і з першого разу так як слід, вона зазвичай казала, от тепер, хлопчики, ви виграли собі ярмаркову гуску. Жарт такий. То чи виграв я приз? Так, звісно. Кінг кивнув, а тоді загасив сигарету. Ти гарний хлопець, а от твій приятель мене не дуже цікавить, та й ніколи не цікавив. Гадаю, якоюсь мірою саме через це я й покинув писати ту історію. Едді знов здригнувся. Він навіть підвівся з ліжка, щоб уточнити. Зовсім покинув. А вже ж. Вона називалася «Темна вежа». Ця книга мала б стати моїм володарем перснів, моїм Горменганстом, моїм хто значим ще. Горменганст – незакінчена серія романів, написано три. Англійського письменника, сюрреаліста Морвіка Піка. Коли тобі 22, амбіцій більше, ніж треба. Минуло небагато часу, як я второпав, що це за великий подвиг для мого маленького мозку. Це занадто, ну, не знаю, екстравагантно. Гадаю, це доречне слово, не гірше за будь-яке інше. Крім того, додав він сухо. Я загубив конспект. Що ти зробив? Звучить безглуздо, правда? Але письменництво – це незрідка і є безглуздя. Чи тобі відомо, що Ернест Гемінгвей якось загубив у потязі цілу збірку оповідань? Справді? Справді. Він не робив запасних копій. Не зберігав копірок після друку. Тільки готовий варіант, і той пропав. Подібне трапилося і зі мною. Одна нічна п'янка, чи може я тоді був на мискаліні, я того вже не пам'ятаю. Але я тоді написав детальний конспект епопеї в жанрі фентезі на 5, а то й 10 тисяч сторінок. Гадаю, гарний вийшов конспект. За ним ця штука мала б гарну форму і стиль. А потім я його загубив. Можливо, його здуло з заднього сидіння мого мотоцикла, коли я повертався з якогось задрипаного бару. Раніше зі мною нічого подібного не траплялося. Зазвичай я дбайливий, принаймні, до своєї роботи. Угу, тільки спромігся Едді і мало не запитав. Чи не траплялися тобі на очі якісь розчепурені хлопці, такі, що їздять у поцяцькованих машинах, у той час, коли ти його загубив? Щоб не уточнювати такі ниці люди. Хтось з червоною міткою на лобі, такою трохи схожою на криваве коло. Коротше кажучи, чи не було якихось натяків на те, що хтось поцупив твій конспект? Хтось, чий інтерес полягав у тім, щоб темну вежу ніколи не було дописано? Ходімо на кухню. Нам треба побалакати. Хотілося б Едді знати, про що саме їм треба балакати. Та про що б там не було, а зробити це треба правильно. Бо це реальний світ. Світ, у якому нічого не можна переробити наново.